Bantxika, egunan? Bai, egunan. Azarroaren lehenean abiatu zen otzplana hemen gehiendi, ursoen baino biskabat lehenago, ilabeti bat lehenago, geiten aldugu. Aterbea elkarteak kudeatzen ditu, zonbait uh, atal eganen dugu. Lehenik otzplanak noizarte irauten du? Egutegi ofiziala martxoaren ogoetamek arte joiten da, Segurik ere, aurten piskabat uh, lusatuko da, azteko uh, mesu hori baxatzen ari da eta apiri larte iranen du. Apiri larte, azta, hor azta horren lehenetik apiri larte eta otz plana eraitzen dugularik konkretuki zer gana edu, gure ertzen dugu, uara otzari aurregiteko plan bat dela, mena konkretuki zer gana edu zuen dako? Uh, guretako ergan edu, uh, neguko 6un honetan Frantzez Gobernoak uh, dirustatzen dituela uh, errietan uh, leku uh, osagaiak edekitzeko politika bat. Beraz, hori erana edu lauila betez, hori izanenda cheila betez, ba, guberesiki par aldean izanenda, ogo eta marbat oki gehiago, proboxatzen alko dugula karikandire nienderi. Tokir aite nozularik, dira lo Lo, to, gaua pasatzeko. Gaua pasatzeko baizik, beraz ratxian arribatuz tokietarat, egan nahi du bai, bai honan, bai miarritzen, eta malerushki, goizian goiz berko dute tokia libratu, a ratxarte. Lekut duinak dira, oe batekin garbitzeko eta edo ez okay. beti? Berdena badugu, noski uh, bada bai loegiteko lo intimitate pixka bat saiatzen gira uh, segurtatzen, gero bai garbitzeko eta linea garbitzeko baita eta uh, pixka bat ere uh, jateko moduan. Hori lotzen gira hala ere gaueko mainarekin, badakigun bai aukera hori izanen dutela fari baten nukaiten, baina nain uh, ala ere azpimagatu gara da tokio horiek uh, sumegiak direla eta hori uh, nago begiratuz, beste proiektu bat uh, sohtzea meriziko luke. Horizuen uh, ondoko kaldera, hotz plana negoan da bakatu azarotik uh, apililera, zuen dako hori uh, ongi da, aski da, logikoa da, otzari auge egiteko sistema hori diot? Guretako uh, dugun proiektua eta dugun uh, duintasuneko ahera proiektua entzinat uh, na, eraman nahi dugun naren araberan, gaueko uh, toki horiek ez dute erantzuten guk nahi dugunari. Aldiz, toki iraunkorak sortzeko uh, zaitasuna hundiak ditugu eta hori beste problemetika azkarra da guretako aurten bereziki. Uh, onartuak izan maegira berrogoi uh, toki irekitzeko modu iraunkorrean. Benetako proiektu bat ipar euskal errealnizan Nadintoki gehia urte osoan. Zaitasun horiek eta nahiko oztopoak a, aurrean ditugunez ba neguko plana berdu nolazbait erantzun eta horiegin. Baina da nunbait irankorak ez dugu netik edo duguno neguko toki horiek berditu koab surutoki yeah. ala ere idekin. Right. Berrogoi leku horiek ez dituzue plantan ezari, beste problematika bat xartzen baita ere bereziki ipar euskal erriuntan? da problematika anitzada ale batetik diru laguntz nahiko xumiak dira ere, hori azpima gatu bardan. Toki bakoitza uh, dirustatzi apala eskuratzen du eta arean, baitugu hemen eparaldean eh, ezagutzen dugun eh, etxegintzaren problematika eta hortan bete-betean ere eh, oztopatuak gira egoitzalik ez baita, lurrak biziki eh, garistiak baitira behaz edozer proiektu eh, zaitasun handiak eh, ditugu dirustatze eh, mailakoak. Berditugu eragile eh, politikoekin gauzak eraman baina eh, izan kostalde osoan eh, lur dispoinibitateak eh, gutxi badira eh, zerraiteko eh, gabesi an eta dola urte bat orain uh, nekizian arigiela. E bergoi horiek ez dituzzue uh, sutitu ez dituzue plantan ezari Ez delako lekurik, ez delako lurik, ez delako apartmendurik ez delako dirurik soberakario direlako, Orduan, berogoi toki horietan batzuk edikiak ditugu. Gelitzen zaizkagu orain ogoi baten edikitzea. Orduan, iparaldea ere anitzada eta kostaldea ez da bea-bea bakarrik, baina ere endai arte, bea bada eta endai arte nahi ditugu ireki, Beraz orain, bai laniangira, erikoetxeekin, elkarguarekin, bai bea-bean eta bai ego kostaldean horren egiteko, baina kusi urte bat eta gero oino tokien erdia behar ditugu ideki, eta proiektuak biziki, luzeak, kompleksoak eta e, zailak dira e, xotik jartzeko. Etxebizitzaren bizitzaren, problematika gehitzen da, ja zuen problematikari. Hortakore, deia luzatu duzu ekuzti dut uak bat ikorri duzuela eta erbetik, larumateko e, manifestaldira joaiteko? Bai, ordan gure problematika eta lotzen gira hori soki mobilizazioari biharazo inagu sengatik. Alde batetik orain artean dudan arekin, behaz e, zeoztopulariak sortzen diren gure garaappena eta behar so sozialeler erantzuteko moduan hori alde batekoa da jakinez eta hori ere azpimagatu uh, nahi dut. espalima ditugu egutegi uh, batean idekitzen sigorrik ere uh, beste luralde batetara jone, uh, eskapatuko zaizkigu uh, diru laguntza horiek Orduan hor uh, uh, lehen puntu bada eta sinnez ipargale hortan ostopatua da. Bigararrinik da bereziki mazte eta uh, a ditugun dituugu... Uh, Gizonez eta emazteak, gutxi goda bera terbiako servizu batzi lotzen diren e jendeak, dira gutxi goda bimila pertsona urtean, beaz ez da gutxi. Honetan, bizarteratze, dispozitibo batean xartzen direnean, zehazerrez izeneko bat, Ba hor ikusten dugu ere bai, helburua dela gizon eta mazte horiek plantain harttzea etseginntza irankor batean. eta eskutan duten diru samaari konparatuz, alokailuen kopuruulodiak etseginza so sozialenlen eskaziangatik, luzaz eta gehigiak egoiten dira gure zerbitzuak naiz eta, hoxoki autonomoak eta presti zan, aparten izan aparten dugu baten izatean. Beraz, bi puntu horien gatik, da hitzen dugu bai larumateko mobilizazioari eta bai an izanen girela. Zemakibatzunen dituzkai patozurekin, errandu zuoren, bi mila pertsona laguntzen zuen urtean? Bai, hori da. Ipar euskal zenbaki bada hori dago? Ipar euskal zenbaki bada. Azteko da e, aterbean hor e, ditugun zenbakian, ordan jakimada, ogoi bat zerbitzu ditugula. Elkartea e, nahiko plantatuada beabean eta pixka bat ere barnekaldean aldean, ez askiroinu guri gustuz, baina Ipagalde osoan eta bai izan arrera gunen gandik, larri aldi tokietan, gizarteratze aterbe tokietan, mi migrantean edo kada demandeur mm. dadil e, Zerbitzuetan dena kontutan hartuz bai 2.000 pertsuna gutxi goberauk biltzen dira guri servizutatik urtean. 2.000 pertsuna horiek nola banatuak dira geienak pentsatzen dut kostaldean direla edo edo ez behar da. Bai, gehiena uh, kostaldean kokatzen da Alde batetik uh, Bistale kopuroa hor baita handiena Bistandena, hori uh, alde batetik Gure zerbitzuak ditugulako ere gehien bat Garatuak uh, beha Baina dola orain urte batzuk saiatzen direla uh, Iparaldean uh, edatza gure uh, uh, Eskaintza Prekalitate eta beste pobrezia bat ere baita Iparaldeo soan gutxiago ikusten dena edo gutiago entzunarazten dena Baina nortarako Endaia lujaldea du ere horretan uh, joan den urtean egindako diagnostiko baten ondotik azpimaratu ginoen karrikandiren jendeak nahiko zela eta barnekaldean baita saiatzen gira emazten ya duten bortzizkalien kontrako dispozitiboak ere edatzea barnekaldean. Hmm. Neguan hemen datzen da kopururi oakzen zistea dibideaz, beh, otzplana xaitzen denetik gehiago bat dela? horrein ezindugu gehiago hori erran, behar badado lamar urte, holako azterketa bat ekiten ginoen, horreindik bat ere. Horrein beharra urte osoan da, neguko planaide egitzen duzu lali, zer ikusten duzu, ba, egun batetik bestera oso betetzen direla toki horiek. Zer erran nahi du eta hori ere azpimarratu behar da, luzaz eta luzegiaz, iparaldea ez da izan gubernu edo estatuko zerbitzutik, lehen dasunezko bat, male iruski ikusten maita oino, euskal erria, pausatze edo bakantzak pasatzeko toki bat, aberatza initzekin eta anunbait pobre gutxirekin, eta hori kuspegi faltsua da. Luzaz, eskaintza gutxiegia izanik, ba ortiz gero zere jende hainit segonda prekaridadde askar bat aitzuzi batean, eran edu karrikan, skuat esantolatuetan, lagunen etxian, eta aldiz orain karrikako ezitzaileak ditugunez orain argiki eta elementuekin erraiten aldugu kamp Poan diren emaz eta gizonen egoera bisiki larritu dela. Bortezkirea handia da karrikan, izan bortezkeri fisikoa, psikologikoa, setxoala eta hori ala ere uh, guretako bisiki seinale larri eta keskarri aria da. Baina, zendako betetzen dira um, lo neguplana negu hasten delako? ordu arte etzelako edo hotzaren um, uh, babestu nahi dutelako? Tokirik ez baita orte hoxuan, ez da urte orte hoxuan, eldenei erantzuteko. Gaur egu naiz eta neguko plana izan, ez dugu eldenei erantzuten. Behaz, lehen agazoina zenda tokie eskasha delako. Gero denak ulerzen dugu, a, neguan, piskatza dela kanpoan egotea egote, hori kaxik bigar elementu bat da. Be demora joan zaigu, pan txika ibargu, aterbeako zuzendaria, azteko mileskaj gurekin izanik egoizuntan eta kura jaun zoen lanean. Mileskaj zuai.